Benvinguts aquí a Sintonies Fora Corda. Com sabeu, tots els dijous de nou a 10 i mitja del vespre esteu sintonitzant Titoieta Radio, el 108 de la FM. I per si no ho sabeu, també ho podeu escoltar a través de la xarxa a internet a www.titolieta.cat I també per pels que feu seguiment de Radio 77 també ho podeu escoltar eh, a 77.wordpress.com i com no, si voleu escoltar tots els programes passats podeu eh, a través de la xarxa també eh, escoltar eh, Sintonies Fora Corda a través d'una pàgina de Wordpress Sintonies Fora Corda Wordpress.com Benvinguts a Sintonies Fora Corda. Positive! <mum> The warning Com a primera banda per començar aquest programa eh, acabeu de sentir una banda amb bastanta tralla, com heu pogut veure, eh, una banda de procedència nord-americana d'Oakland, de Califòrnia, eh, una banda anomenada Born Dead, una banda que es va formar eh, l'any 2000, i acabeu de sentir la cançó Endless War, lo que vindria a ser el primer tall d'un split que tenen amb Consume. Endless War, que vol dir guerra interminable, podríem dir, o inacabable. Eh, bé, aquesta banda va, va gravar aquest split amb la banda Consume el 2003, a través del segell Yellow Dog Records Germany i bueno, podríem estar xerrant una estona d'aquesta banda amb aquest so en contundent eh, de Hardcore Punk, amb el, amb el que podríem dir que ens, ens recorda, potser ens recorda amb, amb certes influències, també ens podríem atrever a dir, eh, el Zou Roten, una banda que ja hem posat a anteriors programes. Bé, dir que varen girar, van fer una gira el 2006, amb els Subhumans, nada más i nada menos, amb la, amb la banda anglesa Subhumans i amb els World Inferno Friendship Society, Bé, una banda que ha tret eh, 7 LPs, tres EP's i aquest split, aquest, split que acabeu, aquest tema de l'esplit que acabeu de sentir i, i que van sortir en una compilació. Bé, també dic que darrerament el 2009 varen fer una gira per a Europa. Com no, com no, avui volíem comentar, uh, volíem comentar... Uh, la posada en llibertat d'aquests set anarquistes, de tot el muntatge que podríem dir com hem estat xerrant en l'anterior programa, uh, del, del, del muntatge orquestat per l'Audiència Nacional i executat, podríem dir uh, entre altres policies, sobretot per alss Mossosos d'esquadra, un muntatge en el que inclús... Uh, fins fa pocs dies després de la posada en llibertat d'aquests set anarquistes de diferents presons d'arreu, com us vam comentar en el passat programa. Bé, amb, una, amb, un, amb uns condicionants, com sempre, passant per caixa abans de, de sortir al carrer, com són 3.000 euros de fiança cada un. En total, doncs això un, un bon pico deadove. De També comentar que finalment, entre cometes sha sortit a la llum el secret de sumari en el que es trobava tot aquest cas i, i totes les incerteses i les irregularitats eh, en les que s'ha executat aquesta operació. Bé doncs, així, està, així està aquest tema a seguir aquest tema que fins que no s'aclarin totes aquestes coses, eh, com us comentava, com us comentava antes, eh, amb el tema de tot aquest eh, super super macromuntatge, eh, que, que bé, que veurem a veure com acaba amb quin judici i, i de moment aquesta aquesta mínima aclaració que han fet eh, al destapar el secret de Sumari eh, amb una publicació a través de la Generalitat, que bé, tot és paper bastant banyat, podríem dir, perquè realment eh, no hi ha proves absolutament de res. Es xerra d'un... bé, és un, és un escrit bastant llarg, de tres pàgines, podríem dir, i xerra de, la, de les cèl·lules d'unes suposades cèl·lules internacionals que atentaven a Sud-amèrica, Europa eh, per, per tots els països d'Europa, i bé, xerra dels grups anarquistes coordinats dels GAC eh, com a una gran cèl·lula, eh, una gran cèl·lula terrorista en aquesta casa de bruixes. Bé, ja veurem a veure com, com queda això i ja en seguirem xerrant. Anirem a la següent proposta musical. claro l'aigua. Acá hem de sentir els xixarrica. Acá hem de sentir una cançó anomenada el, el tall nou, eh, d'una cançó anomenada TTs. Et Et un, un altre gran muntatge sobre el tema de la, de, de la gestió eh, de, la, de, la, de la feina, no, en les empreses, no? a través de TTs, ehm Uh, pal·liant, per dir-ho d'una manera, totes les estadístiques uh, de paro, dient que no n'hi ha, quan és, és simplement treball uh, barat, on aquestes agències s'enriqueixen. I, i, a més a més, superprecari, quan, quan, quan són molts pocs mesos, normalment, no? en els que t'asseguren una feina, no? Bé, aquesta banda xicharrica, una banda formada del 1994, una banda de Zaragoza, de Zaragoza-Dragó, eh, una banda que ja ha tret bastants discos, Uh, I com d'aquest tema que acabeu de sentir, Quiero romper un disc uh, enregistrat en l'any 2000? Bé, aquest disc és el, el segon disc que van treure. Uh, des del primer que van treure el 95 uh, van fer un, fer un canvi de, de cantant. I un, I un guitarra amb, amb un guitarra menys, eh, en aquest, els primers, primers discs tenien un so molt més puncarre, podríem dir. No? un punt més, més bàsic i més, més primitiu, podríem dir. Eh, en aquest ho pogut apreciar, suposo, un so bastant més net i tal, eh, bé, més, més net i més acelerat, no? més ben fet, un punt més, més clar i més nítid. També podem dir que en aquest any tornen a editar el primer disc anomenat El hambre de su poder és la set de Nuestra Venganza i bé dic que el darrer disc editat el 2007 s'anomena Nada que perder on hi ha un bonus track inclús uh, ocult, <laughs> ocult que que pels, pels que no sou grans amants de la informàtica a vegades <ríe> és difícil de, de trobar-ho si, no, si, no, si, no si no ho saps. Uh, un, un, una cançó oculta uh, on hi ha una, una, versió, una, una versió dels calis i una versió dels angèlics abstaps. Bé, seguim ara amb uns sons bastant més metalleros, a veure què us sembla aquesta banda. Bé, acabeu de sentir la cançó Coot Raid, el preu tallat podríem dir, el tall 4 del disc Le'Ancing, de la banda Prong. Eh, Prong és una banda neoyorquina eh, que es va formar el 1986 i podríem dir que va tindre com una segona etapa eh, reformada, podríem dir reformada, el 2002. Bé, aquest disc, Cleansing, per mi és un dels millors discos que tenen. Eh, com heu pogut veure amb aquest so, amb un grof metal, podríem dir, es foten un metal bastant canyero, un poc oscur i tal. Eh, aquest disc, Cleansing, eh, eh, va estar enregistrat el 1994 i editat per Epic, EPC. Bé, una banda amb una llarga trajectòria, des del 86, Eh, dir que només queden, només queden eh, el cantant i el guitarra, eh, i també curiosa, curiosa història que amb aquest so tan contundent i, i podríem dir i ple, amb aquest metal tan, tan, tan ple, eh, només hi ha un guitarra, eh, cosa curiosa. Bé, una banda, com us dèiem, una llarga trajectòria de... que tenen enregistrats nada más i nada menos que 11 LPs i que déu-n'hi-do, es, es diu aviat això. I bé, dir que a la seva trajectòria, des del 86, van començar fent més aviat un, un hardcore, no ho sí, podríem dir hardcore, un hardcore metalitzat. Però... Però bé com heu pogut apreciar ara, ja fan un, un metal bastant, bastant contundent, bastant contundent. Bé ara canviant de, de terços, canviant de terços, ens en anirem aquí a Silla, a Sarroqueta. I, i posarem una banda, com sempre intentem fer, bandes d'aquí, d'allà i d'arreu. Intentem no estancar-nos tant amb estereotips i, i, i certs estils eh, com, a, com a llocs. Intentem posar un poc de tot. Una banda que ens va quedar al sac l'altre dia en el programa que vam fer Eh, i, i una banda que feia estona que volien posar, nada més i nada menos que els Escòria, una banda de Inca, una, una banda que té dos demos i una banda que es va formar el 1984 i que va estar tocant fins al 87, tres anys d'activitat. Bé, sentirem la cançó Passa del Jaco, Passa de la heroïna, com no. Uh, extret, uh, aquest, aquest tema extret del disc uh, discografia 1986-1987 uh, Un disc que es, va, uh, que es va editar a través de Metadona Records uh, el 2012 Bé, aquí teniu els Escòria ¡Viva con él! El... Bé, amb aquesta, amb aquesta declaració claríssima contra la heroïna eh, passarem també a sentir una banda una banda de la península exactament de Madrid una banda de la, de la movida madrileña, podríem dir eh, segurament una banda que coneixeu la Ubi eh, una banda que que es va formar cap al principi dels 80 i que va estar tocant i editant discos fins al 2000 dir eh, que no tenen masses, masses discos eh, oficialment tenen un LP i un single eh, la cançó que sentireu és el tall del disc Ja està bien, ja està bien <ríe> del, del, del disc Ja està bien la cançó Policia un, un disc eh, del 1982, 2000 eh, editat per Spansuls. Bé, és el segon disc, el segon disc és el Lo que necessites eh, és es punk rock del, del 96. Bé, di que pertanyen a les bandes pertanyen a les bandes dels, dels primers anys 80, com us he dit, dins d'aquesta movida madrileña que tenien un son més aviat diferenciat i peculiar d'altres bandes i bé, i proper els sons de, de, del punt més, podríem dir, amb influències americanes, no? del punt americà, com els PvP, l'Arsen, els Pou, els espasmódicos i totes aquestes bandes no? que, que hi havien en aquelles èpoques dels 80s. Uh, la Ubi, eh, eh, la Ubi eh, també podríem comparar-lo també en aquella època eh, amb bandes com, la, com, com TDK, no? Delinqüència sonora i la broma de Satán, tota aquesta, aquesta ristra de, de bandes que igual tenien influències mm, ja una mica hardcore una mica més de, de canya o si més no, més, més originals, no en no un punk rock... Eh, tan clàssic i bé, a destacar el seu cap visible el Manolo Ubi un, un propulsor de, de, de diverses bandes eh, en aquella època i, i, i posteriorment eh, sobretot un, un recopilatori que, no, que ja l'hem posat alguna vegada en algun programa eh, com, com el de Viva la Pung un, un molt bon recull que us recomanem des d'aquí una, una bona recopilació de bandes d'aquella època. Viva la Pum! Bé, que surten, com us he dit, aquestes bandes de l'època amb els TD, un TDK, la broma setant, comando 9 milímetros, etc. etc. Bé, sense dilatar-nos més, aquí teniu la cançó Policia de la UBI. us volia comentar un poc tot el, tota la polèmica aquesta que, que hi ha hagut sobre el documental, a més, el passat desembre a TV3, el, el documental de Ciutat Morta, aquest documental que ha creat tanta polèmica arrel, arrel de, de la seva missió, sobretot perquè ha sigut un documental que es va emetre a TV3 amb certs condicionants com, com el de la censura, que, que sembla que sigui de temps passats però està ben vigent. Eh, bé Aquests condicionants eren eh, que es podia, es podia passar a la televisió pública catalana Uh, si no s'emetia si no un tros d'una declaració d'un periodista d'en Joseus Rodríguez, un periodista, Rodríguez, uh, un periodista de, de la publicació de la directa, una publicació, per si no la coneixeu, bastant rigorosa uh, de Barcelona. Bé, aquest, aquest documental que es va emetre a TV3, eh, Ciutat Morta, si no l'heu vist eh, el recomanem des d'aquí per aclarar una mica tot, tots aquests fets, eh, ha creat molta polèmica, sobretot per emetre's a, a una televisió catalana i per l'altra banda, com us deia, per haver eh, tingut una part censurada. que estas declaracions d'aquest periodista de Jesús Rodríguez eh, bueno, aclaraven una mica tota, eh, tota la màfia que ha, i, eh, tota la màfia que hi ha dintre dels, dels cossos policials eh, i municipals de, de la Guàrdia Urbana de Barcelona i... Tota, tot, tot, totes, aquestes, eh, totes aquestes manipulacions de proves, eh, i bé, podríem dir, podríem dir que eh, tampoc s'ha donat la cara, donat la cara des de, ni des, del, des dels responsables municipals ni des dels responsables de, de la policia municipal de Barcelona. Bé, aquest, aquest documental, pels que no l'heu vist, xerra d'uns fets ocorreguts eh, ja fa molts anys on, on van haver-hi uns detinguts que van ser, com ha passat moltes vegades, que van ser detinguts a dit, després d'uns incidents on un policia municipal eh, va quedar greu meu, ferit, eh, no sé si és, ha estat paratreplègic, està amb lesions bastant greus. I bé, en el que es van derivar unes detencions, on eh, van haver-hi primer varios informes des, de, des dels responsables municipals i unes sentències on, on van ingressar a presó diverses persones. Una d'elles eh, es va suïcidar eh, quan se li va notificar una, una segona sentència. Es va suïcidar abans o, o de, de tornar a ingressar a la presó, eh, cosa que agrava bastant els fets. Eh, aquest documental xerra i, i, i bueno, clara una mica aquests fets, des, de, des, dels, des dels cossos policials responsables d'aquests fets, per dir-ho d'una manera, on, el, on, on, com us he dit, va haver-hi un afectat directe molt greu, eh, desmenteixen i, i diuen que aquest documental és, és totalment partidista. No? Eh, bueno, des d'aquí hem de dir que <laughs> veiem que de partidista res, vull dir, eh, aquest documental xerra el que les versions oficials no han fet, o sigui, han aclarat tots aquells punts negres que no han tingut veu fins ara. Bé, eh, els, eh, hem de dir que totes tota aquestes sentències judicials dels de, de, encausats eh, i posats a, a, posats a disposició judicial i posteriorment ingressats a presó, tots es basen en els testimonis principals, que són, eh, que són dos, dos policies, Do policies que, després amb el temps, a través d'unancia de, d'una de, denúncia d'un estranger que va ser torturat, i maltractat a dependències policials en una, brega, en una brega en una discoteca, inicialment en una brega en una discoteca, després va ser traslladat a, a comissaria. Doncs a través d'aquestes de, denúncies es, van des, es, de, es va destapar tota una xarxa de policies que traficaven amb drogues eh, que es va poder demostrar que havien torturat en diverses ocasions a eh, molts dels detinguts, i, bueno, en definitiva, eh, també havien fet declaracions de fals testimonis, eh, manipulació de proves, etc, etc, etc. Bé, doncs, totes tota, tot aquestes proves en les que es basa tot el, el sumari judicial, eh, estan basades en aquests dos testimonis tan verassos. Eh, podem dir, bé, és un cas que a més a més ha estat tancat, on hi ha encausats, eh, que, que tenen molts anys de presó i en el que, en el que no es vol reobrir el cas no, no tenen intenció de reobrir ningú. Hem de dir que a més, eh, bueno, eh, posteriorment després de, de l'emissió d'aquest documental es va, es va fer un debat a TV3 eh, amb diferents convidats, com era un dels representants sindicals de la, de la policia de la de la policia de Barcelona, de la Guàrdia Urbana, un representant sindical, un entès amb dret, un altre entès amb jurisprudència i tal, un advocat de la defensa, la mare d'uns dels encausats... Eh, un periodista i cal com més que potser no me'n record. I bé, aquest debat també va tindre bastanta polèmica. Ah, bueno, perdoneu, i també el, un dels codirectors directors del documental, Xavier Artigues. Bé, hem de dir que el debat aquest va ser va, ser, va començar bastant malament perquè en els, en, en els mitjans de de desinformació, podríem dir, com dic jo moltes vegades, eh, com és una televisió pública, eh, començava bastant malament, però després jo crec que es va, es va aclarar tot un poc, no? es va aclarar tot un poc perquè és un cas bastant, bastant complicat en aquest sentit, no? en el sentit de, de que hi ha molta manipulació, hi han masses... Eh, masses eh, Forats negres per dir-ho d'una manera que, que no estan acclaats, sobretot per lo que usà inicialment d'aquests dos principals testimonis que després ha resultat que a més a més, a més a més, han, han estat jubilats curiosament jubilats amb una, amb una pensió d'or, podríem dir, i, i han estat retirats dels cossos policials amb una jubilació daurada. Eh, bé, dir que, que a part de no voler reobrir el cas del, dels, dels detinguts que del, li han causat el 4F, hem de dir que també, posteriorment eh, a l'emissió d'aquest documental, eh, va haver-hi immediatament una, una concentració a la plaça Sant Jaume, on es troba la seu de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona bastant multidoninària, per cert. I dir que bé, eh, eh, també hi han hagut declaracions de Juan Pintos, un dels encausats eh, ingressat a pressó, eh, sobretot tot, tot aquest cas, i, i sobretot d'en Rodrigo Lanza, un altre dels encausats i protagonista entre cometes, per dir-ho d'una manera, un dels participants en el documental de Ciutat morta. Bé, hem de dir que derivat d'això també, eh, la, el, el, després d'emitir de, de, de, de el, el documental, el, el periòdico, molt oportunament, eh, com solen fer els mitjans de, de comunicació eh, que treballen per qui treballen, el periòdico de Catalunya va fer, va fer una gran portada amb una foto d'en Rodrigo Lanza, un dels encausats, amb una de les declaracions que segons ell és totalment falsa, que ve d'un atestat eh, policial com és eh, el teu company tampoc em va donar la mà, eh, referint-se al eh, policia que va quedar eh, greument ferit i tretablègic em sembla, I, bé, frase que li deia en un altre municipal, cosa que ha desmentit que t'han causat. Eh, hem de dir també eh, que Ana Sílvia Villullas, que és una de les que també surt al documental, eh, ha estat acomiadada de la seva feina només per sortir el documental. Em sembla que feia feina en una empresa de seguretat. I, bé, eh, Respecte a, les a la portada aquesta del periòdico, eh, hem de dir que el comitè professional de periodistes d'aquest diari, eh, estan totalment desacord i, i van fer una, una, una queixa sobre aquesta portada eh, que, es va, que va treure el rotatiu. Eh, bueno, això també podríem afegir-ho a, a, a, a les darreres queixes dels treballadors de Ràdio Televisió Espanyola, de, que ja han, ha, han fet declaracions sobre les pressions que reben eh, i el partidisme de, de les notícies, no? el partidisme i la manipulació i, i la poca llibertat que tenen d'expressar de, realment el que passa al món i sobretot en aquest país de, de pandereta. Uh, així com, com voldrien ells, tenen moltes pressions i, i, i reben molta manipulació en aquest sentit. Bé, dir que uh, fa dos dies el 4F també va haver-hi haver una manifestació mm, de milers de persones uh, bé, doncs, en, en, en protesta en protesta i demanant que es reobri immediatament el cas, el cas del el sumàri de, de, de, de tot aquest cas de tots aquests encausats, inclús amb, amb una amb una persona morta per suïcidi per la pressió que, per la pressió que, que tenia a sobre i, i bé, eh, ixista el tema. ixista el tema d'aquesta gran polèmica de ciutat morta. Si teniu l'oportunitat, eh, cerqueu perquè em sembla que eh, bueno, s'està fent vàries gires, eh, emitint aquest documental amb xerrades amb els directors i amb algun dels encausats eh, arreu d'Espanya, de, i de totes maneres ho podeu trobar a la xarxa, eh, cerqueu a, a YouTube, eh, el de Ciutat Morta, eh, documental Ciutat Morta, i el, el podeu veure i en treureu l'entrellat una mica de tot el, el que va passar. Heu de 1905, una banda de Washington DC, una banda formada al 2000. Heu sentit la cançó Fall, del disc Boys, un disc enregistrat l'any 2004, i una banda que té una demo i un LP. Ja heu vist aquestes veus femenines, uh, i bé, podríem dir que és un hardcore punk, bastant polític, sobretot en el seu contingut de les lletres, i bé, i peculiar i original per això, amb aquestes veus, amb aquesta, amb aquesta barreja de veus, no? Cridaneres i, i, i mig melòdiques, no? Molt, molt curiós aquest, aquest descobriment, bastant curiós. Bé, ara passarem a sentir... Una, una, una banda de, de Hamilton, Canadian Vegan StrayEdge, Hardcore, Punk, els Chockenhold. Uh, bé, el té, té a veure... Chockenhold és una paraula té a veure amb els malnoms encoberts o secrets, no? podríem dir. Bé, és una banda que té dos LPs, cinc EPs, surten dos compilacions i té dos splits. Uh, aquest disc uh, del tema que sentireu és el Prison of Hope, uh, enregistrat el 1993 pel segell "Conquer the World Records. I sentirem el tall 4, uh, el tema de population. Bé, uh, tenen un split amb Crisis of Five, com us he dit, que tenien dos splits i un amb Left for Death". Bé, una banda bastant curiosa també, un altre gran descobriment, aquí teniu a Chockenhold, de Population. Oh. Déu-n'hi-do aquest xoc and hold. Bé, seguim amb, amb bandes metals. Avui estem un poc metalleros. Avui estem, estem traient el baúl de los recuerdos, que no és el baúl de los recuerdos en Raúl. <ríe> Uh, estem, traient, uh, estem traient grans discos. Bé, avui sentirem també un tema dels Violators, un, una banda de Brasil, una banda que es va formar el 2002. Uh, una cançó uh, anomenada Respect Existence of Expect Resistance. És el tall 4 del disc Escenarios de Brutality. Uh, com he dit, aquesta banda brasileña... Uh, van registrar aquest disc el, el 2013, una banda que té una demo, 4 LPs, 1 EP i tres splits. Es veu que li, els molen els splits, aquesta penya. Un dels splits eh, Un dels splits era amb, amb tres bandes, amb Revival, Sabo i Temenon, un altre, eh, un altre split del 2005 amb la banda Biuar i el del 2010 un split al 2010 amb la banda Irax nada más i nada menos Bé, una, una banda com, com us he dit bastant metalera i una banda que han fet, eh, han fet bastantes gires han fet gires per França per Paraguay, per Argentina Xile, Perú Uruguai, Venezuela per Japó, per Bèlgia per Bèlgica, eh, perdoneu, per Bèlgica, per Mèxic i per Itàlia. Eh, Deunido, Deunido. No, home, ja s'ho de haver passat bé eh? Han anat per tot el món aquesta penya. <ríe> Deunido, Deunido. Bé, aquí teniu, aquí teniu Respect Existence of Expert Resistance al tall 4 del disc Scenarios de Brutality. Aquí teniu Violator. We declare To be a human being, to be respected as a human being, in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. Ja ho visc? Quina puta canya, tu! <ríe> déu nhi violator! Bé, avui, com us deia, estem bastant metaleros. Eh, Recordar-te que et trobes a Titoieta Ràdio, el 108 de la FM, o a través d'internet www.titoieta.cat et trobes a Sintonies Fora Corda, un programa eh, que pots escoltar tots els dijous de 9 a 10 minuts i mitja del vespre. Per si vols escoltar també a través de Ràdio 77, eh, podeu escoltar-ho a través de la xarxa 77.wordpress.com i si voleu seguir programes passats, que pensem que, no, que tenen bastanta vigència tots, encara que a vegades comentem coses d'actualitat, eh, no perden, no perden vigència. Podeu seguir-ho a través també de la xarxa, a sintonies, fora corda, wordpress.com. Bé, ara seguirem, eh, ja que estem així de metaleros, <ríe> ja que estem avui així de metaleros, seguirem amb una banda d'uns discs que, que he rescatat, eh, que he rescatat eh, fa poc, de, de metal de, de, de les èpoques així dels 80. Una banda que sempre m'havia agradat molt, eh, jo eh, com, com la d'Àcid-reign. Això de les pronunciacions ja sabeu que no és el nostre. Òcid-reign, reign. Eh, bé, eh, vol dir predomini o o rein, reinat de l'àcid, podríem dir, no? o alguna així el reinat de l'àcid, una banda d'Anglaterra, de Harrowgate, una banda que es va formar el 1985 tenint diverses etapes fins al 87, del 85 al 87, després van estar del 87 al 91 i després del 91 fins ara amb, amb varia, diversos canvis de, de formació. Bé, una banda que té una demo Té dos LPs, dos EPs i una compilació que sapiguem. Eh, sentirem la cançó d'Insan Ecstasy, que és el tall 3 del disc The Fair, un, un disc enregistrat el 1989 i editat pel segell Under One Flag. Bé, dir d'aquesta banda, Eh, bé, un estil bastant metalero, ja ho veureu. Eh, Recordar-vos que no esteu al tot que avi, sinó que esteu a sintonies fora corda. Eh, com us deia, un dels guitarres va eh, dir que va tocar posteriorment a la coneguda banda Catedral, també de tall molt metalero. Uh, D'Apple Core Archives uh, va ser un altre disc que va ser editat el 2014 uh, i va incloure cançons inèdites que es varen quedar, podríem dir penjades en anteriors discos i en els que no es van incloure en cap. Bé de fer, aquest disc uh, va ser, uh, el van girar van, van fer una gira per a Europa. Uh, hem de dir amb les grans bandes com els Nuclear Assault l'any 89 i també amb els Dark Angel i amb els Candlemas que no sé si els hem posat aquí però ja els posarem em sembla, els posarem perquè són bandes que sí, tenen un tall bastant metalero però són, són bastant canyeres bé, aquí teniu Incend Ecstasy d'Àcid Règin <t 'en> deu nhi de déu-n'hi-do. Ja ho vist aquests guitarreos i aquests canvis de ritme. Eh, tema bastant llarg, però molt bo, molt bo, molt bo. Bé, des d'aquí també he demanar de les últimes notícies que hem tingut sobre eh, tots els aldarulls que van haver-hi a eh, finals del maig del 2014 pel, pel desallotjament del centre social Can Vies, eh, Uh, bueno, podem dir que ja han sortit les sentències les sentències a quatre persones amb, amb penes des de 8 mesos a 3 anys i 9 mesos, nada más y nada menos ixixí uh, així, així va la, la repressió contínua sobre la gent que protesta al carrer, uh, el que els advocats uh, apunten i estan recurrrint a les sentències i sobretot, és que qüestionen com sempre, com, com tenim en el, en el cas del, del 4F, uh, qüestionen a de l'ús únic ús dels testimonis, policials com a única prova, <ríe> és a dir, aquell policia que diu no, no, aquell jo el vaig veure, estava allà amb, bueno, amb el merder que hi havia allà de foc, fum i aldarulls i, i tal, no, no, jo vaig veure aquell, aquell d'això, bueno, en fi, ja sabem com funciona tot això de la, de la repressió i, i els caps de turc eh, amb les detencions oportunistes eh, que tenen els cossos policials. Bé, des d'aquí demanem l'absolució i retirada dels càrrecs de, de tots aquests represaliats i sobretot per la mala gestió política d'un conflicte que, que, es inici, que es va iniciar al districte de Sants-Montjuïc amb, amb, aquell, amb aquell, el concejal Jordi Martí en cap de, de tota l'operació. Uh, bueno, ja sabem com, com està el tema. Uh, dir que tota la, tota la gent després d'aquesta de, de, sentència, es va juntar en el, a la concentració de la manifestació del 4f, uh, que us he comentat antes amb el tema de, de, de, les, de la manifestació uh, per reobrir, per reobrir el cas de, dels encausats pel, pel, 4 de, pel 4F. Bé, eh, seguirem amb un poc de música, amb una banda justament també de, de Barcelona, una banda realment amb lletres ben clares directes, una banda de punt, eh, podríem dir amb, amb molt carisma i molta originalitat, podem dir que cosa que a vegades trobem a faltar en moltes bandes. Una banda que jo considero realment molt autèntica, eh, fins i tot amb el nom, carton de Vino, vull dir, ja això és una declaració <laughs> d'intencions total, eh, dir que és una banda que es, va, que es va formar als 90 i pocs, i bé, són, hi ha membres de Tàrrega i membres de Barcelona, i bé i practiquen un anarcopunk, així com us he dit, bastant crític, amb lletres bastant interessants i directes, amb, bé, amb un caire eh, bastant de caxondeo, de caxondeo i amb, una, amb un arat bastant alegre dintre de lo que, de lo que seria, eh, seria el contingut de les lletres. No? Una mica fan una mica de sorna. Amb, amb tot aquest tema i, i, bueno, i diuen que aboguen pel pel piesnegrismo, no? <ríe> Pel piesnegrismo de banda d'igual de postures i postures típiques de, del punt i tal, no? Sinó, potser podríem dir que reivindiquen eh reivindiquen potser una autenticitat i i bé, i un un, un, un ser conseqüent no? davant de, de lo que es pensa i davant de lo que, de lo que tenim. Bé, eh, hem de dir que també podríem dir que molts, membres, eh, molts membres i la banda en si estaven al Centre Social Cantitella, a Gràcia, a Barcelona, eh, que podríem dir pràcticament que és d'on va néixer la, aquesta banda no? Allà a Cantitella. Bé, sense dilatar-nos més, eh, sentirem el tall 2 del disc Prefiero morir de pie que vivir a Burguesado. Molt bon títol, enregistrat eh, al 2001 i sentirem el tema Babosos. Va, va, va! Molt bon tema, molt bon tema. Aquí he pogut sentir, eh, com us deia, el tema de babosos, una cosa bastant habitual a la societat d'avui dia, no? uh, aquests a a acusadors uh, a les ties, no? sobretot uh, uh, podríem dir que allà en els espais on teòricament es podrien dir alliberats i tal o en concerts o coses així, on la gent tindria que tindre una consciència bastant més, pf, més clara o no? tindria que tindre més consciència en definitiva eh, no és així, no? sempre hi ha un baboseo a les ties molt descarat no? ja traspassant ja, certes actituds machistes sinó ja passant a, a l'acció i bé, com us he dit, eh, Carton de Vino, una banda que bandarava molts temes eh, així clars i canyeus de, de, de les vivències del dia a dia, no? però amb un, amb un llenguatge super directe. Bé Ara passarem a una altra banda que podríem dir de Barcelona, que no és Barcelona ben bé, una banda d'Hospitalet de Llobregat. Allà es va formar un any, una, una banda que es va formar a l'any als anys 80, finals dels 80. Una banda que té dos demos que, i un LP, i un split i, i bé, bueno, podem dir que és una banda que ha tingut un parell de canvis de formació, de bateria i baixistes, i bé, que tenen, tenen una maqueta i en un mal dia, que és del 92, i a l'split un compartit amb, amb una altra banda, que em sembla que per cert no l'hem posat aquí, una banda molt bona que es diu Espatec, de... Eh, l'esplit aquest és del 91 i la, del, i la maqueta és de l'any 89. Bé, Sentirem la cançó Rock and Roldán, sobretot en el temps aquell que la van fer, en tota la polèmica del senyor Roldán, eh, cabeza visible de la Guàrdia Civil i tota la corrupció que, venia, que hi havia a darrere. El el rock and roll d'an és el tall 10 del disc Mundo Muerto, enregistrat a l'any 93. Aquí teniu Miseria y Compañía. <fixi> Canviaran. Bé, potser sí que canviaran, potser sí que canviaran, les hem de fer canviar. Bé, ara passarem a sentir una banda de Londres, una banda, una banda la veritat és que molt curiosa perquè hi ha molt poca informació, molt poca informació, eh, informació d'ella, jo quan vaig conèixer el primer disc que me'l vaig comprar, vaig comprar un CD, no sé si era el 2001 a Alemanya, jo diria que era el 2001, i en una botiga de CDs de CDs de, de segona mà, que anteriorment era una botiga amagada que, que un amic em, em va recomanar, eh, vaig anar a una botiga de, de, de lloguers de CDs i es veu que no va funcionar i després els venien tots. I bé, i vaig trobar aquest disc i després cercant més coses d'ells, doncs, vaig adonar que ni havia massa informació, ni ningú sabia si encara tocaven, eh, si encara seien alguna cosa s'hi si havien tret alguna més, i realment un disc bastant curiós que recomano des d'aquí. Una banda que es diu "Pulques amb K, una banda bastant, bastant curiosa, classificada, podríem dir, com un alternatif metal, o eh, si si se'n permet posar una etiqueta i per, per entendre'ns un poc no? dintre del que seria la classificació dels estils. Eh, una banda que va treure aquest LP i després va treure un single anomenat Control. Eh, i, bueno, que se sàpiga no van treure res més i no se sap ni com van desaparèixer. Bé, una banda que es va formar el 98. Eh, i bé i, i, i aquest disc que va editar Arache Records eh, del 1998 i reeditat al 2009 eh, és d'on escoltareu aquest, aquest pedazo de tema que és el tall 7 This és, és el tema que escoltarem i extret d'aquest d'aquest gran disc del que us xerro anomenat Grid Bé, aquí teniu el, els pulques. This is it. This is it. i com no convidar-vos als convidar el, el, 28 anys de Titoieta Ràdio, una festa-concert per entrar en calor, com no amb aquest puto fred que, que fa i que vindrà, eh, bé, ja sabeu que ha nevat a més d'un lloc i tot s'ha quedat mig col·lapsat, a part d'estreny de, de, de, de, de, escull, tant del fred que pega, Bé, aquesta festa concert per entrar en calor el 28 anys de titoleta ràdio, eh, serà el dissabte 21 de febrer. aquí al Casal Pere Capellà, d onon enregistrem tots els programes i es troba a la seu de la ràdio. Eh, i, I es farà de les a les, les, les 20 hores a les 24 hores, més o menys, S'agrada a les 8 a les 12, entrada gratuïta, i tocarà Bialca, un, un duonoma de franco canadenc, els Usura, un grup de, de tralla que si no coneixeu eh, no, us, no us heu de perdre, els Txuletones, els Fracàs Absolut i els 45 RPM. Eh, repeteixo, els Bialca, duonoma de franco els Usura, els Xuletones, el fracàs absolut i eh, els 45 RPM, 28 anys de titolleta ràdio, una festa concert per entrar en calor, com us he dit. El dissabte 21 de febrer, aquí al casal Pere Capellà, de les 8 a les 12, aquí al Gaida, amb entrada gratuïta. I bé, fins aquí ja no, el temps ja no don permès. aquesta hora i mitja a mi se m'ha passat volant, espero que hagueu disfrutat eh, tant com jo de, de la música i els petits comentaris i informació d'actualitat. I bé, a reveure i com no, fins al pròxim dijous a les 9. Aquí, a sintonies fora corda. A reveure.